Daburte guziz, Euskal Lege Biltzara edo Euskal Parlamentua arra da, hori eginenda bera zeldu den igandian, badea aldaketa menturarik. Zer da jokoan aldiguntan, zertan onkituak iragui paraldian, omte eskunde hauekin. Irutan oita ama parlamentari gira autatuko, Eusko Autonomia Erkidegoko, hiru provintxetan, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban, bakotxean orreita bost. E.I.P.N.V. alderdia beti azkarra gerida sondehuetan eta alderdi boskatuena izan behar diteike orokorki eta pobintzia bakotxean. Funtzezko aldaketa da Podemos elka, elkarrekin, izeneko alderdi berria hor dela. Eta horrek, a, a, karta berriak ere, banatzen ditu, beste alderdietan bere ganatzen baititu parte aski undi batean sozialisteko boz parte handi bat e, kaxik erdia iduriz eta heina palago batian ean eskualeria bildu urentzat ere boskatzen zutenak E Eaiota, psuerekin zuen oinarrizko akordioa orai akordio berriak beharrizkoa ok okanen baitu, eta norren artean izanen da eta zertarako, zer bai lugalde autonoman, baita ere beste probintzietan eta hortaz mintzatzeko gurekin ditugu Andoni Liseaga, beraz, Euskadi Ratiko kasetaria hemen bai Maite ubi dia iparaldian biziden kasetaria, beraz, gau ontzu eri Gauon, gauon. gauon. gauon. Patsizabar eta telefonoz, Patsizabar ETA NAFARTAGA, POLITIKARI ETA UNIBERSITARI ohia BAITA ERE abokatuak GAUONZURI PATXI? GAUONZURI bai. PATXI? HUMBERTO UNZUETA DEIAKO KAZETARIA, UERDE TELEFONO ZARIKO DE NAISTANTEAN GUREKIN, tel, e, beraz Bizkaia DALDETIK, e, SARRI beraz BERAS ASPIAKETA LORDENETAN, GUREKIN IZANEN BAITA BERE ALAXE, e, ZUERI GALDEITEN DAO ZUETZER GILO SENDITZEN OTE DUZI, AUTEZKUNDE KAMPAÑA HUNTAN, beririk, edo zer bai berezirik baute dea, hor aldiuntako kampainan. Hordion, ez tekit, maite, zurekin, hasten gira? Bai, bueno, ba, sentitzen da gero... Berria ja, finean, eguera berri baten aurrean e, gaudelako, ez? Ba, oain e, arte, ez? Ba, nola baite lau politikon artean banatzen zen legebitza roi, ez? Orzegon boz EJ, e, ez egon eskera bertzalea, eta mm, PP, eta alteri sozialista, ez? Eta, bueno, lau e, eragile horien artean gehien bat, ez? Banatzen, banatzen zen e, jokua, eta momentontan ba, aktore berri bat sartuko da hautezkonde horietan, enkestu eta huziek, errateute, bazkarki ba, ba, sartuko dala gainera, edo indartxu sartuko, sartuko dala, eta horrek noski beste aukera batzuk emateitu, zenbaketak egiteko orduan, baina bereziki, ba, planteamendu politikoak beste modu baten aurreara mateko e, momentu hontan ez. hori da, nixerango nuke elementu nagusia edo diferentzia nagusia, eta gero badago beste faktore bat, da, ze momentuan gertatzen denen hautezkunde hoieka, hautezkunde hoieka aurreratu indire, hautezkunde hoieka aurreatzeko lendakariak aitzatartu du Ba, espainiko e, e, hautezkunde gutegiak, hau da, bertan duten desgoberno egoera, edo uhum. aukeran hirugarren aldiz zerrepikatzeko hautezkunde ba, e, batzuk, eta jakimin handia dago baitare estatuko faktore horrek zehera ginezaten duen ea eko hautezkunde hoietat, nahizta ere mu ez, eta baita ere e, hautezkunde hoietatik aterako direne emaitzek zen olako irakurketa izango guten estatuan e, balizko hirugarren e, hautezkunde hoi behira ne dut eh? bai nere ustetan mm, eta kekin bide armatu hautzudenetik gauzak arruntaldatu dira e, nerezat e, beste mundu batean bizi gara e, gauzak argirrateko kirua e, arruntaldatu da eta inkesteri repararatzen badiegu inkestek ikusita e, somatzen da aldaketak mm, betetzen badira baino ezat aldaketa handiak datu zela aurreko legeraldiari begiratzen badiogu aurreko lege aldian, e, bueno, aurrekoan, ez, horren e, jambitzen denean, hau behizik eta aurrekoan, e, ezkerra bat zela, legezkan zen PSO eta PP gobernoan ziren, eh? eta Podemos existitzen ere. Horengo inkestak betetzen badira, ba, Podemos hor, e, igarren postuan, igarren postuan, hor goian izanen da, e, aldiz, e, PP eta PSO azpi-azpian izanen dira, Eta, eta, eta, bueno, eskerra bertzaleak berriz ere, bora ba, lehi horretan izango litzateke, bigarren irogeren postorretan beraz, bai, ba, berritasunak badaude eta giro berri baso ematzen dut nik. Patxi, e, ikusita iruinetik nola senditzen dituzue hautezkunde huriek? E, alde batetik, Euskal Erkidego Autonomuan egiten diren hautezkundeek e, beti, eragina izaten dute Nafarroan, eta bigarrenik, e, Zalantzarikabe, hauteskunde hauetan ere ikusiko da ba, egoera politikoa berritzen eta aldatzen ari dela, beste, hainbeste, tokitan bezala Euskal Herrian ere. Gogoan izan da, azkeneko bi hauteskunde orokorretan, ez ziren hauteskunde autonomikoak, orokorrak ziren, estadurako ziren, baina ezin e, da ahaztu hauteskunde, e, e, E, autazile berdinak izan duzirela, bozkatu zutenak, ba, e, Podemos izan duzen e, indar bozkatuena. Eta Podemosek e, irabazi zuen Euskal Erkidego e, irabazi berri du, Euskal Erkidego autonomoko azken bi autazkunde orokorretan, eta kontuan izan da autazkunde orokorretan eta autazkunde autonomikoetan ez direla jokabide berdinak izaten, askotan gertatu da, e, e, alderdi sozialistak zapateroren garaietan, esate baterako, irabazi egiten zuela uteskunde orokorretan eta ez autonomikoetan hori orain berriro gertatuko dela dirudi, baina e, Zarlantzarikabe autonomikoetan ere aldaketa sakona e, e, gauzatzen ari da, Nafarroan, E, orain dela, ba baurte e, bat, baino pixka bat e, lehenago, e, gertatu zen bezala. Horrek sortzen ditu e, aukera berriak eta ezberdinak. Esate baterako estaduan nola konponduko diren orain goe honetako gauzak eragina izanen du e, Euskal Erkidego Autonomoko Etorkizunean eta Euskal Erkidego Autonomikoko Edo e, e, Autonomoko Er, er, hauek ere, eragina, izanen dute estaduko er, etorkizunean, konpoketa hori, nola ematen den beraz. E, egoera, berri baten aurrean gaude, badirudi. inkesten arabera, baina inkestek esate baterako azkeneko haute orokorretan zeharo ut egin zuten, ez Euskal Herrian hainbeste, baina bai Espainian, eta e, ikusi beharko da, ia e, ba, betetzen diren. Horrengoz, esaten dutena da, Ba alderdi, eusko alderdi bere horrengo e, kopurua edo antzekoa mantenduko duela, bigarrena izan litekela EH Bildu edo e, Podemos, inkesta guztiak ez bat, eta asko jertxiko direla bai alderdi sozialista eta baita ere alderdi popularra. Eta politikan ez da gauzak, ez dira gauzak finkoak izaten or, orain, Gertatzen den aldaketa hau ez da honetan geldituko, jarraituko du aldaketak, Alda, aldaketa horren eh, nondik norakoak ere izugarrizko interesa dauka. Ara, eta prezeski, eh, johatuko dugu eh, mankizun juntan zer norako ondorioak izaiten aldiren eta entzatuko gira atalez atal unkitzia zonbait eh, pundu eta eh, orko lehen, lehenik nahi bat duzu, era bakitze eskubidearen inguruan izan baitira deklarazio frango eh, bai ikusi dugu erabakitze eskubidearen alde agertu direla bai PNV bai EH Bildu, baita ere Podemos, gero zer bide egiteko elgarrekin hori besterik da noraino joaiteko, asteko erriari itza emaitia alderdi huriek eta onartzen dute, eta gero koska izanen da biztandena espanyol gobernuarekin eta negoziatzia, zer emanen duen horrek, jadanik blokatziak izan baitziren, 2008an, baita ere 2008an, ikusiko uh, guai, uh, ea, indar berri horrek ilan, gauza uh, perspektiba berriak idekitzen, ote diren, Orduan ez tekit ala, aldatzeko piskabat handonezurekin eta erabakitze eskubidearen aldetik e, erana izan zen, pe, eta penuek, orkulluk erantzuen, 2002an izaren zela idekitzen ziren orduko lau urteetan e, erabakitze eskubidearen aldeko beraz legaldia, ez da izan? Huaikoan, uste bai, duzu? Ekia da, esan zuen, e, lehen bilen biziko urteak krizierentzene izanen zirela, e, bi urrengo urteak ja, mm. ba, bueno, bestekai horietarako izanen zirela, bezala, bete, ekia da. E, nik uste dut, eskerra batzaleak, lortu, ehatxe bilduk, lortu dela ezta mm, ba, bueno, ezta zentroan jartzen e, galdera duenean galdera ziotenean orkullu egunari, ba, berriz ere, ibarretxe, <coughs> ibarretxeren e, konsultaren garegietara itzuliz, e, eta Ba, bueno, e, momentu horretara itzuli dira eta horru dute e, galdera horre gelditu da galdera hori e, eta ikusteko dago zenolako bide e, izanen duen, erabakitze eskubidearen alde bakarreko iniziatiba bat izanen dan e, gazteizik e, partituko dena edo e, beste aukera da Madrilen e, konstituzioa reformaren bat edo nik, estu, bo, nik ikustu ditudan bi aukerak e, horiek dira ez da Beraz, erabakitze eskubidearen inguruan, ze emendikaintzin, ze aukera, o ze bide hartuko duten e, e, Euskalderri Geltzaleak eta Podemosek e, akordioren bat lortu alizanen dan bide horretan e, gazte izen ala ez, ba ikusteko dago. E, nik adibidez atzo e, la vanguardian, inigo e, orkulio kerran dituenak entzunda e, Kataloniari buruz, ba, badirudi, e, bera ez dela alde bakarreko iniziatiba baten aldekoa badirudi, e, ikusteko dago zer gertatuko den, baina bueno, gauzak dauden bezala nik ez dut uste hori izango denik bidea, gero ageriko, Podemos kere badirudien ez aposto egiten du Konstituzio Madrilen eh? gutxi gora berako zakarrateko Madrilen gauza konpontzenaren aldeko aposto egiten du beraz, ara, nik gutxi gora berako, hori, hori da, nik ikusten du den radiografia mm -hmm. Ba, lehenengo elementu, bueno, zientifikoa da, ese, e, e, maitzek, e, bueno, enkestek ezbautek alegiten, ba, e, maitzek, bai, estatuko hotela, oso gehiengo zabala erabakitzeko eskuen alde. Da, lehenengo elementua importantea dela. Egia da, oa ingo lege biltzerran, ba, zegoen, ebai, edo egonda, oso gehiengo zabala, baina ez da materializatu. Hau da, EJTH bildu ez, ez direka pasak izan, Et, ba nola baiteko, ba soru haman komun hori eraiki eregitzeko, ez, eta hori horrela horrela onartu egin, bar da. Ha, eta, elementu... erraiten erait, zirona, egia da, e, fene, zondeuak egiaztatzen badira zeurik, e, iduriluke, dena den, e, esk, erabakitze eskubidaren alde diren hiru alde, alde horiek aipatu ditugunak bai, eaiota, e, atxe bildu eta Podemosen artean, eguneko iruregoi eta ma bost ba, irula ordenak. Irula ordenak, irula ordena, irula ordenak. Eraz... Nik uste oso gehiengo zen doa dala, ba. benetan boronda de politiko baldin badago, adostasun batera iristeko bide horri bat denon artean zehazteko, era konpartitu batean, ez? Orduan, nik elementu hori zenbakiena uste, horri aitortzen eh, diot egarrantzi eh, bat. Gero, erabakitzeko eskubede inguruko ez zabaida kampainan. Ba, nik uste teatxe bildure honartu inbartza jola eh, arrakasta bat bezala Gutxinez kokatzea bai. eztabaida gai bezala, bai. erabakkiko eskuen inguruko, inguruko eta estatus politikoaren inguruko eztabaida. Eta ez zen bater ere erresa, hauteskunde horiek bai. etortzen zirelako, e, lehenpatxe aipatu dun bezala. E, oso baldintzatuta oso lotuta e, o, e, ba, ba, estatuko egoera egoarekinta estat eztabadaarekin. E, Egia da baitare podemosek interesa oso berezia zeukala, Horta zittzen egiteko ez hartzeko, ez emateko itz e, finko bat horren inguruan, nahiago zunitzeitea beraik esat duten bezala gai sozialeiburuz, arazo sozialeiburuz, eta ehatxe bildu lortu dula, baina olabait e, mai gaine jartzea, buru buruzko eztabaida eta e, arazo sozialeiburuzko ez tabai da finean, ez tabai berdina direla edo bata bestearekin eman behar direla. Tardun horri esker e, sartu da gaia kampainan, ez? Eta ham, bai, nik uste dut, bai eajotak eta bai Podemosek, oa ere ez dute erantzun e, argi bat eman, Eh, asmoen inguruan, ez? Eh, hori kanpanean gaudelarik, poz eskertzeko izan litzateke, ez? Jakitea zer nahi duten egin, baina goazen konfidentza bat ehokitzea eta 26tik aurrera Penetan gehiengo zabalori osatzen baldin bada, nikuzte momento izango dala akordiotara iristeko, aregeilago kontutan izanik estatua zen jarrera itzi dagoen, eta aregeilago baitaren, nik hori aipatuko nuke, egian, igual alpatxiko beto aipatu zaken hori, ba nikuzte TH eh, bildugo oso posizio inteligente hartu du hau da. E, alde bokartasuna, e, aldibikotasuna estabe horren baitan, e, jarrera ausarta bat hartu dula, nola baite lendakari esanez, adoz, zuk oain dikanzi baldin batzu, estatu hortan, demokrazia badagola, edo aukera badagola, irtenbide bide demokratikoa eraikitzeko, ikitzeko, ni presnago, zureken batera juteko araño. Oain, estatuak esetze zango digunean enegarrez, Mesedez, guazen eaktatu izateko, paktatu izateko, adostu izateko, zer egiten dugun biara munean eta nola egiten dugun bidea hontan. Ni uste e, posizionamentu horrekin irabazi dugu tarte bat eta zehurezki ataka zail batean jarri ditu Bai Podemos eta eta Bai Eajota. Ordean, gurekin lotu da Umberto Unzueta, ordean, agatsalde ontzuri, Umberto? Bai, ara saldandu danori. Bai, ordion hasiagira gure debate juntan eta hiri gira ikustenea erabakitze eskubidearen aldetik eta zer ekartzen duen eta auteskunde kanpaina horrek eta zer uh, ikusten dugun zure iduriko ordontzu zira deiakoak kasetaria eta seri doritzen zauzu kanpaina hortan hartu du ohiatzun beresi bat erabakitze eskubide gaiak eta e, nola ikusten duzu hori aipatzen baiginuen hiru alderdiek aipatu dutela bai eta Atxibilduk e, eta Podemosek erabakitze eskubidearen aldeko e, ikus molde bat agertuz, Zer diozu, zerbait berri izaiten aldea horren inguruan? Bueno, nik, lehenik eta behin, bueno, uste gote, kanpaina e, eskunduak kampaina baten, eskadein egonik, e, ezin bestean e, nazio ikuspegiari eta autogobernuaren inguruko eztabaidari eta eta erabaki eskudieraren inguruko eztabaidari heldu eh, egin bear eta nola ez ba honako honetan heldu zaio ez, sigitzi iritziak eta programak kontrajarriak dire baina alde horretatik ni gustiot eztabaida eh, ez hori egon badagora pakutzak eh, bere proposamenakin, eta bueno alde horretatik eh, ni gustiot herri eh, herritarrek badaukatela Nola begiratu, eta gero, eh, nun, eh, zerekin geratu, ta, nun zerekin geratu, eh, eta nun zerekin... Nun dikartu eh, gauzaak oitza, ez? Alde hortatik, nik uste gote, eh, kanpaina baten betekizuna, ba, bete dela, ez gero, eh, ze jarrera dauden, ba, nik uste gote eh, alderdi konstituzionalizten aldetik, ba, ikusi da, eh, beldurraren... Eh, beldurraren... Mezua zabaltzen zailatu egela bestea beste, beste ba, ba, divizioa, ero, bai, divizioa karriko duela debate horre, baina e, e, sakondu barik, divizio hori nondik etor daitekin, eta nortzuk izan daitezken, divizio, ustezko divizio horren e, benetako eragileak, ez konton hartuta, e, gai honen inguruan, e, gehiengoak, eh diren ikusita. kursita ezta orden hor aurrera ikusi beharko litzateke dibisioaren eragilak dian eta gero eh ba bueno, erabaki eskuian alde egon daitezken e, bueno, e, alderdi edo espektro horretan orre, ba, jarrerak esberdinak dira ikusi dugunez eh bueno esker abertzale edo Bilduen aldetik e, bueno ba duola ipatzen, baina, bueno, Kataluniako bidea hartzen du eredu, eredu bezala, horrein bideo bide hori e, prozesu bat da, ez dakigu e, zertan nahi den, baina, bueno, bidea egiten ari da, eta zeterreferentzia argi batzuk, baitu EAJPNBek e ba, erakutsi du bere e, proposamenean gainetik lengo formulari eutsue utzi nahi diola, hau da, eh eskolak beltzarrean residientziatu nahi duela eztabaida hori eta eh eta eztabaida horren inguruan kontzentsu zabal bat lortu nahi du aurreko legealdian e, lortu ezin izan duena eta bide hori eutsiko diote, usteot horretan ados edo ez egon horretan argita garbi jokatu duela e, urkulluk Eta Podemosek, bueno, bai eragakizku bidean alde e, apostu bat egiten du, baina beti ere e, azpimarra jarriz e, ikuspegi soziala, e, sozialari, ezin guztu, jarriak ezen zorretan oso argi geratu dela alderdi guztien aldetik, eta e, ez tabai da kampainan... E, mai gainean jarri dela eta sentsoretan ba, positibo ikusten dut eta hindikozte jotzen dut badaukala non begiratu eta zerekin geratu. Patxi zabaleta beraz nafagotik ikusita berriz ere eta e, kanpainako diren egun apurra hauetan ba, lau edo 5 egun gelditzen dira gehienez ere gaurko, gaurkoa kontatuta e, areagotu egingo dela gai honek sortzen duen kezka zergatik Kataluniarengatik. E, Estatuaren kezka nagusia e, une honetan Katalunia da garai batean, ba, e, ibaretseren plana izan du zen bezalaz. Eta Kataluñaennak baditu e, ezaugarri batzuk lehenago le, aipatutakobarretserenak ba, e, eta beste batzuk ba, izan du dituzten bezala. Baina e, zalantzarik gabe une honetan egun hauetan gaur. E, e, periodikoetan dagoena da ia Katalunian e, baderama egiten ari diren prozesuaren prozesuarengatikn preso politikoak sortuko ote diren. Hori da e, kezka nagusia eta horrek egoera politikoa sakonki aldatuko luke. erabakitzeko eskubidea gainera, e, ez da hemengo gaia bakarrik eta gainera taia aldak, aldak aldakorra da, aldatzen ari den gaia da. Estatuaek berak e, aldatu du bere jarrera, e, ba, lehenago ba le estatutuaren kontra zegoen, bueno, orain estatutuaren aldetara bakitzeko eskubidearen kontra joan da denborarekin aldatzen. Eta merezi du ez ta baita honetan sakontzeak eta gauzak garbi garbiuzteak esate baterako. Eh lortzea, hitzarmenak egitea, itunak egitea aldebikoa da beti. Paktazea pakzioa hori horrera interpretatu izan du da beti alderikoa da baina horretarako beharrezkoa da aldez aurretik alde bakarreko erabakiak izatea soilik paktoak egin ditzake erabaki dezakenak erabaki ez dezakenak ezin ditu adostasunak edo paktoak egin eta neurri horretan nik uste dut eztabai da honek merezi duela sakontzak ez da Euskal Herriko gizartean dagoen arazo bakarra bakegintza bukatzea hor dago, arazo ekonomikoak hor daude, arazo sozialak eta ikuspegi sozialak hor daude, denak harremana e, e, dute elkarrekin harremanduak daude, autogobernuak e, zalantzarikabe gabe zerikuusia du guzti hoiekin. Baina eztabaida hemen e, edamango gaitu, ia senbatetaraino zehaztu ahal dugun edo ez gure eskaitzatan, gure konpromisoetan kompromiso, eh, baita ere erabaki eskubideri dagokiona eta hori horrenkezka areagotu egin den bezala orain arte nikuste dut areagotuko dela gehiago azkeneko egun hauetan ikusi beharko dugu ia gaur E, bere adierazpenak egin ditu ba, Kataluniako gobernuaren izenean edantzun e, kizuna zeukan persona batek baina e, gehiago etorriko dira eta gori-gori e, ajartzen ari den arazo eta baita ere, eskubiden joku eta leia honek bere maila igozen ari dela ematen du. Eta hori euskaldunguari oroar ongi datorkigu. bai Euskal Herkidego autonoman eta bai Nafarroan. Egia da, indar berriek zehazki podemosek jarrera berria duela, baina kanpaina honetan ez da bat ere zehazten ari. Bakarrik esaten du gauza bat, eta da, e, e, lurralde eta sunari eta e, autodeterminazioari buruzko beste, beste lako e, jarrera batzuk beharrezkoak direla, baina zehaztu gabe bere e, kompromiso noraino e, e, izango den eta zertan e, ezarriko den, nire ustez nire ustez, alde izan behar duela edo alde bakarrekoa izan behar duela esateak ere, ez ditu erantzun guztiak bere baita, zeren e, zalantzarikabe, paktoak beti alde izan behar dute, baina horretarako ezinbestekoa da alde zaurretik edabakiak alde bakarrekoak izatea. E, beraz, e, gauza guzti horiek kontuan izan da, ez da honek aurrera egin behar du, sakondu, egin beharko da, eta guztiz interesgarria da, e, e, e, kanpaina batean, erdigunean kokatu izana eta erdigunean egotea. Nere ustez, e, gainera, Leicester, Europan, Eskozian, be, era berrituko dira ere ez da zeren eta... Berreksit ez da horretan bukatzen, berreksitek bere bideak egingo ditu, baina bide horretan izango dira kontra esanak, eta horrek e, kataluniakoak bezala Euskal Herriarekin badauka zer ikusia, eta beste Herrialde e, askotako gora izaten duten bezala gureak ere badauka beste Herrialdeetan zer esanak eta zer ikusia bera zigushiko onoko bosteguneta nia eta e, areagotuko ote den debate horren inguruan eta estatu darik dena den estela hauteskundekin bururatuko segida bat ere ukanen du ondotik eta nainuke hori lotu pizka bat eta zer harreman uh, beste probintiekin hori aipatzen da irabakitze eskubidea hiru probintziak aipatzen ah, dira horrenan eskolegiak zazpidito eta horrek zer ondorio ukan ezake beste probintzietan zer nolako harremanak ere izaita kanpaina hortan aipatzen toa izandea hemenanak ah, areagotzia eta haldearekin afagorekin edo ola ola korika eh, Oriona ah, kampañan preseskies. Bueno, no es ni cosa ucien dibedereen ez dut kausa andirik ikusi. Ikusi barko dena da etorkizunean zer eragin izan dezakeen eh pentsatzen dut Nafarroan gertatu den aldaketa garrantzitsu horrekin, bueno, jada harremanak aldatu dira eta ikusteko e, dago hemen ipo, Ipar Euskal Herrian sortzekoa den eleparekin, ea zer gertatuko den e, bueno, batetik ELE pak zer nolako ugas gaindik eskumen izanen dituen ala ez eta hortikaintzin ba Aberkasteiznen Zerden, e, agintean, e, Euskal Derri Gertzalea bada, zernolako aukerak izanendituen kompetentzia horien arabe da, ba, ba bueno, bar, bueno, izan, e, Euskal Derri edo beste alderrie bat izan dere, zernolako harremanetarako e, aukerak izanen dituen hori ere, ba, ikusteko dago, baina e, provintzin arteko harremanak aipatu-aipatu, ba, nik ez dute horren inguruko aipamen handirik e, entzun. Baite? Bai, bai, bai, ez da oso. Entzut dugu, eitxibilduren ja, aldeti bozera maile batzuek erraiten, bon, eskualerriak, zazpi provintziak dituela, hori ere berdela kondoan hartu, baina, bon, deklarazio hortaik aparte, segidarik edo ondori horik, Bai, nik usutu uste oso, oso protagonismo handi izan duenik kampainan lurraldetasunaren afera, ez? eta oso osasfera garrantzitsua da, zuta be nagusi nagusi bada, ez? baina gilla da urren ikurra zehazki ez direla gauza gilegitzan. Dena dela nik uste dut e, nahi nahitan haiez eh legebitzar berriak eta gobernu berriak aukera berriak izango ditula harreman horiek eh aurre besteak beste Egoera aldatzen ari delako, oain arte ezagutu ditugun, hiru eremu historiko hoietan. Hau da, Euskal Herria banandu da egondan iru ere historiko hoietan. Nafarroan ja mejora menduaen e, regimena e, ba, pitzatuta dago, edo e, e, aldaketaren gobernuak gutxinez ba, ba, urratxo oso handia eman du ba, e, ba, erregimen hori desmontatzeko, naizte hori indikan luse joko, joko duen. Ipare Euskal Herrian, e, emendikan gutxira, ezagutuko dugu, egoera bat orain arte ez es duguna esagutu. Hau da, esagupen maia bat eman dala esagutu, E segurazki behar duguna ez segurazki nahi genuna, baina bide bazabaalduko dula urrengo estadio batera iristeko. Eta nahita nahiez modu batean du bestelan, batzu batzuk nahiko genuki baina era falago batean, pizturik dago baitare eaen e, da hori ez erabaitztzeko eskubideen e, inguruan ez. Orduun nahita nahiez egoera berri horrek albideratu barharko luke, lotura berriak e, sortzea eta seguraski, ba, ba identidaden inguruan, ba, ba, beste grutzatze batzuk e, ematea ez, edo gutxinez, aukera guztia zabali daudela, inoiz ez, ez ditugun aukera badaude hor eta lortu barko genuke horren inguruan ez dak, e, ematea baita ez da. Umberto, ikusten duzu prezeski eta hor mugaz gaineko harremanak eta ere nafarorekin harremanak, hori uh, bat gai uh, nagusi bat bezala edo, edo ez? Hortezko bueno, e, hende kampainan bentsat, gai hori ez da bentsat ez dut inundik inora entzun. Uh -huh. Eta gainea zango nuke hobe ala izatea, eh? eta espli, esplikatuko nahi. Ez dut, honelako gai e, potorloak eta importanteak e, e, el, e, hartu behar diela bain e, e, izegiteko tokatzen diel lekuetan, eta Nikoziote asken urteotan e, EAeko e, gobernuaren eskutik eta Nafarroko gobernu e, berrien eskutik e, pauzu txikiak baina pauzu zendoak e, ematen hasi dela ba, bueno, indarguneak eta zenbait e, arlotan harremanak e, eta bueno, nazio diskustegi batetik e, gauzak e, eraikitzen joateko, eh? Hor, norbaiteak esan du eh, apalak izango dira urratzoiek baina urratza dira eta nik usteot hori dala eguzte hote, autoeskunde kampainan onalako gaiak ateatzea eh, ekarri dezakenada euskalarekin tosek eh, egin duen bezala eh, atzerak adabat eh, indartu nahi diren eh, gauzetan eta Ni uste hote goberna dela eh, goberno gobernuako osatu, e, eta behin gobernuako osatu eta e, gobernu eta beste agente politiko eta gizarte agent agentekin aurrera egin e, e, ba, bueno, ikuspegi hortan, lorra ikuspegi hortan, baina arloka, ez? Gauza zehatzetara eta praktikotara eraman ez niguzti otte, Azken urteotan EA eta Nafarroko eh arteko lankidetzak eh gonek pauzu txikiek baina pausuak asken finean eman ditula eta Euskalo e, gauza bera ezin izango ote dan eh egin e, iparralderekin elkargo bakarra e, bono, e, indarrean jartzen danean edo batean eta bueno beste bide batzu e, urratuz Uhum. Ozen, ez dakita gurekin egoiteko eta paradari bat duzu, nez? E, goiten altzirenez oraino zombat minutuz edo aktua zirenez? Bai, bort bai, minutu edo baditu, baina bero. Omen bi joan garnaz eta... Ah, joan Aintzina, ara, asizira ipatzen eta Euskararena, ordeon, emaiten nozut zuri itza gaioktaz, gero patxidekin ere berriz jogatuko dugu hagemana, baina e, Euskarari buruz eski, bai egia, e, sozialistek e, plazaratu duten moldean, molde e, batzuek diotenaz aski itxusian, e, eskora beraz aipatu haizan da, ergan hori beraz e, e, e, e, jendeak... E, Nola ergan, eskuarak diskriminatzailea zela, hala erraiten alba da, hala plazaratu dute asteko eta zer ondorio karri du, Prezeski, egina izan den bideo hori eta ekarria izan den lema horrek? Neetzat, lehenetan, ardura, ardura gabekeria handi bat izan da, bueno, PC-ek, edo beste dozinean, atukasunetan PC-ek, gai hori, atera izana eta atera izana gainera, eh kan kanpaina batean e, jakin badakigulako autezkunde konpainian e, gaiak ezin dela zakonki azkertu eta jendeak e, e, tri, e, tripekin jorratzen ditutela gaia ni gustuote oso kontu sensiblea da ta e, kontu delikatua eta eh ni gustuote alderdien arteko burruka ta ikamiken e, jokaletkotik atera berreko gaia dela hasteko e, baina bigarrenik e, Ezan e, guratxua da baita, pazaran aztean e, jotazu ibilizan, bolo ibilizan gai hau, kese kastin dutan azki, e, baina egun otan, egun otan, ez dakiz erratik dezagertu edin da, ez da bai datik, eta ez dakit nipa, e, zote den e, atzeraklausu bate, e, batekin sozialistek ikusita, ze, ze noaino, bueno, noaino joan den egin, kontua, es gaia ez, ez konton hartu dugu sozialistek eh behaiek e, e, euskararen inguruko etabai guztietan eta eta plangintza guztietan hortxe izan dela arduragiagoz edo, edo, edo gutxia guztiarekin e, baina azken finean zure katzean e, egon dira eta zure sinatu e, dute utzi lagota ia ja, datzen da 97tik honuntza eta urrutiago joan gabe e, funtzionarioen edo funtzionario izoteko egoera orain eta duela lau 5 urte e, berdina san eta duela 4 gozu urte sozialistak peperen eskutik baina sozialistak egon ziren e, EAEko gobernuan eta are geiago administrazioko edo funtzio publikoko ardura nagusia da departamentua Idoia ja mendia bakari gaiaren bezkuegon mm -hmm. Orduan, nik ez dote e, e, zer ulertzen, e, zergatik gatera kontu hau, harturra gabeakaria handi horrekin, ez bada, e, sosialistek ikusten dutela. Numeroak, zenbakiak, oso txarrak dela, e, izango dela, datorren e, azte buru ari eta onelako gaiekin muturrera da manez, ba, zerbait, e, estakin ondik, Atera nahi dutela mm -hmm. bueno, Beste hipotesi bat izan daiteke ah. ba, Sozialistak Pentsatzen dutela agian laroketa zeian Onartu zutena, gehi dala 2012an, hau da Alderde sozialistaren bilakaera beste hainbat Arlotan itxidureruntz izan da Eh, badakigu bere garaien terminazio eskubidea alde harrikatu zuna eta bueno, badakigu zenolako planteamento egiten dun eta agian euskararen inguran ere bai nahi du jo, bano, labait eh, regresio bat erantz ez. Egi jadu bezalako bideo ezabaltzen direnen, narrabotxandia sortzen dute eta batzutan bakarrikan zaratarekin geratzen garela, baina nik ez dut uste hori dala komunikazio politikoa enakatxe bat hori bezalako erabaki bat hartzen denean eta plazatzen denean, da agian mezua pasatzen dela, agian ogetazitik aurrera, eajotak behar badu goberno bat osatu gobernadu alder sozialista Agians alder sozialista jartzen nahi da zein den bere prezio berria ez Zein da bere perfila do irakusten ari da kalkulo ektoraldik garago eh, Ubertorekinanos nagola bilatzen dutela eh, boto ultra espanyol hori edo bueno bere pentsatzen dutena dagoen botari horrezniko bai, e, euskararen lege nagusien garapenak merezi duela azterketa sakon bat baina merezi du justu e, Euskadiko alderdi sozialistak egin duenaren ikuspegiaren kontrakotik. Bai, zelako e, batez. Azkeneko hamarkada dauetan, hainbeste milaka e, funtzionari sartu dira, artzainak, e, osasungintzakoak, irakaskuntzakoak, e, espainolez bai badakitenak, baina Euskada ez dakitenak edo gutxi dakitenak. Eta zehazki, e, askatasuna asten da, bakoitzak aukeratu dezakenean, eta aukeratu behar duena erritarra da, e, aukeratu dezakenean, administrazioarekiko harremanetan eta harreman nahi edabili nahi duen hizkuntza Hori hor dago, balantze hori hor dago. Bainan, Aldeberdi sozialistaren jarrera hauez da e, gogoratu behar dugu garaibateko eh Ariz eta garaibateko ba e, Danborenea, Garzia Danborenea eta guztiaiek euskararen kontrako jarreratan zeinen bortitzak izan du ziren eta momentu honetan rez e, egia da eta dos nago esan denarekin, arduragabekeria ikaragarria izan da atera duten moduan ateratzea eta gainera iduritzen zeit orain atzera egiten ari direnak beaiek direla, baina e, egia esan e, ezin da hori azpimarratu gabe utzi euskaraako rendikan e, izugarrizko bidea dauka egin gabe eta egiteko premia dauka berdintasunea egoteko beste hizkuntza ofizialekin, bai, iparraldean e, francesanola, hegoaldean e, espainola, eta biekin e, berdinknean dagoenean orduan. Eta soilik orduan izango dugu herritarrok aukera librea. Eta hori da, e, eskazu, eskatu behar dena e, gizalegez eta gizaskubideen izenean, bene benetan, ardu gabe, ardura gabekeria, ikaragarria, izan du da, alderdi sozialistaren aldetik gai hori atera duen bezala ateratzea, seguru aski. Seguro aski, e, bere egoera zailaren e, adierazgarri da, esan den bezala, da azken muturreko botu apur bat zuen bila, baina hori, e, seguro aski baita ere, bere elburuaren kontra joango zaio. Umberto, mil eskergasteko gurekin egoitiegatik eta gu segituko dugu beste iruekin. Anduni, uh, gai hori buruz eskoreninguruan? Ba, ba, hain zuzen, e, e, patxik amaitzez zuen aritik, dirudienez, e, dirudienez boza erabaki ez dutenen artean gehiengoa ele bakarra da, eta profilori omen du, beraz, ba, da, ba, ba, bi boto orien truke, ba, zaiekera batek egitea, ba, bueno, esperada ezagun horitzatea, besterik ez, eta, bueno, etorkizunean, ba, ba bueno, bide horretik ez egitzea, bueno, ikusiko dugu. Eh, Patxi, ez dauzut eh, galdegin, hor provintzien arteko hagemanetaz eta localde autonoma eta nafarroen harteko hagemanak eta, bon, gai hauteskunde bai. haute <coughs> horiek <coughs> zerbait kertzen dute? Gai hori gutxi atera dela, bai? eta, e, naiz eta naiz eta badituen, hori e, e, eztabaidatzeak tabaidatzeak, ba, edo izan litzakeen e, ondorio txarrak esan den bezala, baita ere ikuste dut gai hori normaltasunez itzegiteaz aldarrikatzea e bearrezkoa dela. Zeren eta orain arte egoera anormala batean e, bizitu izan gara. Nafarroak eta Euskal Erkidego autonomoak ez zuten inolako e, itunik elkarren artean eta zalantsarikabe aman komunean ditugun e, oia, interesak eta onurak eta premiak e, isugarri hundiak dira. Ekonomia mailean hainbeste eh, harreman baldin badago askatasun osoz, politika mailean harreman eh, berdinak izan behar kolirateke. Eta hori ez izateak kalte egiten dio gizarteari, kalte egiten dio ekonomiari, eta kalte egiten dio baita ere normaltasun politikoari. Eta horretaz hitz egiteko e, ez dugu inolako lotxarik edo kupiderik izan behar, naiz eta badakigun, ez da baita guztiek, baita edabaki eskubideaz mintzatzeak edo e, beste dozienetaz mintzatzeak ere, bere ondorio Ba, arriskugarriak izan ditzakeen, momentu batzean batzuen eta besteen ba, muturretara joateko joerarengatik, baina joera hori e, e, gainditu beharreko zerbaita. Nik uste dut e, eskatu behar dena dela politika mailan, ekonomia mailan eta gizarte mailan ematen den normalizazioko antzeko zerbait e, eskuratzea. E, eta momentu honetan hori egiteko oraindik asko falta zaigu naiz eta urrats txiki bat edo beste eman diren. hala eta iparaldearekin ere ikusi hera izan den bezala funtsean ikusiko hemen egiturak ere nola muntatzen diren uz dezagun momento txoba tala ere normalizatzeko alde hortatik eta gero normalizatzeko ere argimanak hau eta eh, anaia arrebekin eh, Beste, gaibat, egia da, hor, eginak izan ziren eta inkestetan, galdegina izan delarik, erritarreria, zer gai nagusi ikusten zuten eta sozialar lokoak ere, haintzinean agertu eta agertzen dira, horaino, langabezia, egoera soziala, e, xailortan, e, bon, maite, e, bai, errenak izan dira, eta haintzinatuak dira gauza batzu, e, zer argangurak eta zer proposamen agertzen dira hork kampainautan. Bai, ni gustiote kanpaina lehenengo zatian gutxinez horren inguruan asko asko hitzein hitzein dala eta lehen aipatzen unen bezala saiatu da gainera ba gai hori gainerako etaz e aldentzea, ez, ba, nolabait, ba, horta e, hortasitzein dezakegu, hori kezkan agusia dalako gizartean, horrek esan nahi du, ba, alboratu behar degula, ba, ba, identidaden inguruko, estatus politiaren inguruko, ez da baidak, ez, eta azkenikan kan, bos, da, lortu dala, nolabaiteko utardura bat, e, lortzea bi, bi elementu hoien artean, ez, en finean, egila da, e, buru jabetzari buru zitzeiten baldin badegu, premiazkoa dela, e, buru horren deklinazio bat ematea, ez? Eta erritarrari gero targia gomintzatzea eta izatea ze suposatzen du, ez? Aldarrikatzen denean beste status bat, ez? Eta momentu hontan horren inguruan, nik uste dut e, eman dela benetako estabeida eta horregatekan hainbat alderdi, alderdi sozialista, PPG bai ez dira sentitu eroso estabeida horren baitan eta nik esan guke Podemos ebai ez dira eroso sentitu lortu, e, lortu denean, bano, labaiteko lotura hori egin ezez. E, hemen, gertatzen baldin badire, hainbat eh, gauza, larrialdi sozialarekin, zerikusia dakatena, bada, besteak beste ezin dugulako erabaki gure torkizunean inguruan. Hau da, etxe lege, le, lege bat progresista onartzen baldin bada, eaeko legebiltzarrean biltzarrean, estatu espainoak egiten duena da, elegite jarri Nafarroko gobernuarekin bestein beste gertatzen da 16/17 arau lege momentu hontan e, daude Madrilen. Horrek esan nahi du guk erabakitzeko eskubidea ez badegu ez nekez aurreingo diogula gure gizarteari E, Kezka sortzen dizkioten arazo arazo hoiei, ez? Eta etengabe muga hoiek e, azararatzea ezin bestekoa da, zenbestela sortzen da dikotomia falthu bat. Hau da, ez hemen importantea da langabezia, nola sortuko ditugu lanpostuak? Benetako lanpostuak, kalidadeko lanpostu, lanpostuak lan erreforma inpotsatzen baldin badigute. Edo es hemen importantea da ezkuntza eta zer egingo dugu ezkuntza propioak garatzeko lontze legea jartzen baldin badugu egure eskoletan. Modu baten du bestean lotura naturala dana oso begi bestekoa dana atera da kanpaian, eta ni uste hor in importanteantea dela ez. Yeah, best, eh? bai? beste adibidat RGI fammaturrekin RGI da heengo esmik edoantzeko zerbait. Lanbidek udatzen du ba berezu lanbideri ez dagoki hor lanbideri horikodetze horrek esanaitu du e, Jaularitzak ez dela eskumen hori ez dela gaitasun hori eta RGI horren inguruko eztabaida e, denek eramandute podemos segaratzen errigidea lanbidetik a, atera berdela eta eta eta atos nago eh? atera berda eta bereziki errejiaren inguruko e, e, egitura basortu berda eta e, beste, beste alderdiek ere e, aipatu dute igo berdela baina ezintasun ez horiekin e, gaude energiaren e, inguruan askoitzegin da hor behar dena da benetan eskumena lan gabeziak laguntza sozialak egiteko eta eta hor gabezi hori agerikoa da agerikoa da sozial arloan barita, bai gai bai, sozial arloan nik uste, dut, nik uste dut gai sozialak lehen maila negoteak gizartearen egoerak berra, berak dakarren gauza bat dela ez dago eh, datu asko eman beharri baina datu bat da Euskal Herkidego Autonoman une honetan eunda berrogeita iru persona direla langabeak. Langabe bezala e, beren izen abizenak eman da daudenak. Horreri erantzten baldin ba e, Atzerrira joan diran ama mila gazte eta izena abizenak eman gabe dauden beste batzuk ez dielako horrek inolako onurarik ekartzen da bat eta beste, denok aukitzen gara badugula familiako edo ur, urbilia den norbait langabeziean dagoena. Nafarroan ber, beste berrogein dira, momentu honetan. Egia da, Nafarroan berrogeit amarr mila izatera iritsi zirela eta Euskal Erkidego Autonoman ere gehiago iritsi direla. Egia da, e, Espainian, ba, langabeziean, unetatik hogeian dagoen bitartean, Euskal Erkidego Autonoman eta Nafarroan, unetatik amairu, amabihi, amalauean dagoela. Hor, horrek denak sortzen du e, zailtasuna handi bat. Eta gainera ikusirik ekonomia mailako ba, atal nagusi-nagusiak izan dutakoak esate baterako hain egoera zailean dagoela edo, edo kooperatibetan gertatu den azken urte guetan. Eta horiek e, gertatu direnean Euskal Gobernuak izan duen indar gutxia indar indarrik eza, ba, horrek denak kezka sortzen du eta kezka esezik ez sortzen du baita ere etxipena. Eta e, or, orduan hori da e, zalantsarikabe, ba kezka hauntietako e, etako funtsa ba, bestealde gainera zerbitzu publikoak osasungintza, irakaskuntza azkeneko ba 80 urte hauetan murrizpenak jasan dituzten atalak dira eta E, hori ezin da alde batera utzi kanpaina batean kanpaina batean esaten ari geran eh e, guzti hauek nagusiak dira eta hoietaz gainera eta horietarako eta hoien zerbitzurako eta baita ere hoien aterapideak nola bilatu eta nola urkitu e, defendatu ahal izateko eztabaidatzen da askotan erabaki eskubidea eta eztabaidatzen da baita ere E, e, Euskal Herriko lurraldeen arteko harremanak dena, dena bat datorra azkenean e, ikuste maldimada sakonki. Baina e, Zalantzarikabe gizartean e, ba, gure auzo eta e, familia inguruetan ba, langabeziarena ikaragarria da eta horrekin lotuta dauden beste arazo sozial e, guziak. Eta inkestetan egia da, sanzaigun bezala, galderan esaten zitzekun bezala behin eta berriro hori da kezka nagusia garaibatean ba indarkeria izaten zen beste garaibatsuetan ba izan duda baita ere ba, e, ba, euskararekiko, edo, edo beste hablarikapen e, abertsale batekiko egin den ba zanpaketa baina e, horrek ez dio e, ezer kentzen beste gai hauen garrantzi ikaragarriari eta esan beharra dago, ba, askotan bigarren mailan e, jartzenez baldin baditugu ere gaii hauen erantznak eta beste edozeinekaina e, saio egiten baldin badugu ere arlo hauetan askotan gure hizkuntzak ez dakiela adierazten, gai hauek sortzen diguten ardura eta sortzen diguten erantzunkizuna ez dugula jakin izan askotan behar bezala adierazten. Gure saioa bururatzerat doa, baina bukatu baino lehen itz bat uh, behar bada uh, presuen inguruan. Badea zerbait uh, agertu denik kampaina hortan ikusitugu beraz izan dirla mugimendu batzu, gozekreba batzu eta uh, hor gizartean uh, ipagaietan ote dea hori. Uh, ordeon, maite, Andoni? Bueno, bas, bain, kampainaren testu inguran edo kampainatik oso urbil, egon zenkenu bat oso kezka garria eta zanarantzua azun gertatu zana. Hau da, etxerateko kideak urbildu zirenean edo zaiatu zirenean ur, urbiltzen e, e, urkullu lendakarien gana, haien txosten bat emateko eta urkulluk ezun urratsa eman txosten hori hartzeko. Nikuztet keinu horreken abiatu abiatu ginen kanpanean keinu siniez kezkagarria dala kontutan izan, presuipatzat eguten eh paratzen duten egora. Hortaz gain eztabaidan, hau da, bakegintzaren inguruko eh eztabaida ez du hartu garaian Artzen zuen, artzen zuen tokia, es, patxikaipatzen zuen bezala, es, indarkeri politikoaren e, garaian, baina egia da, maigainan jarri dala. Es. E, jarri jarrizan EH e, ba, Bilduk Miribillan eginikoek italdian, nik uste tindarrez eta pasioz eta emozio handiarekin jarri zen maigainan, eta horri elduta, EJak e, ere bai, horren inguruan hitze egin du, ez? Eh, proposamenak egingo dituna horren inguruan eta barra aipatu da. Ordu, ez, ez du hartu e, protagonista bat kampañan, baina dudarik ez kezka hori hor dago. Hainbat alderdiek sentitzen kezka hori eta horren inguruan ere adostasunetara joko beharko da urrengo jaabetotan legebiltzar berri jak nikuste badula gaitasuna. Ba, horren inguruan adostasun berriak eraikitzeko eta presio gehiago sortzeko eta eraberen kaletikan ere bai argotuko da nolabait elkartasun ekibenak eta barrekoak ne horrekin eta euskerarekin lotuta hm baute hm eskerrabertsali EH, eh, eh bildure egiten zaion galdera orain eh, bortxek, eh, bortizkeriaren inguruan da hm mm, batean gaitzazpena zen orain da eh, ez, ez, ez, ez da onartu behar hartu eh, bear hiltzea geizki zegoela e, galdera horiek egin eh, zituzten euskal telebistako urkullunendak erek izituen bi debateetan Euskarazkoan Maialen Iri artek erantsu eh, zuen baietz eh, eta E, Bitsi eriute zaiz, eriute zaiz, erantzun e, aski importantea eta titular bat emateko moduko erantzuna izan zela, baina Etebe baten eman zanez, euskeraz eman zenez, pentsazen dut gugeu, gure burua traizionatzen dugula eta ez, denok ez geniola e, behar zoen garrantzia ematen, adibidez e, kazetari gizarin izazaten, e, behar zoen garrantzia ematen, e, Adiazpen horri e, e, euskera e, castelanizkoan, ezen gauza bera pasa, eta, bueno, horrela ba, bueno, pasa zen gai hori ezta. Ba, bueno, nabardura hori nuen, nuen buruan aipatzeko, eh? Eh, inguramenaren inguruan, hor eh, eh, pamenik egina izan dea eh, inguramenaz eh, badira keska, keska frango funtzean, eh, kop eh, pasatu da, baina badakigu eta finkatuak ziren eh, neogriak eta gaindituak direla, eh, baina ez duiduri hauteskunde hauetan alako rangura ondirik edo, edo, edo main gainean posatu duen eta pundu ondirik, hor Baina beti hor dago, gai bakearen gaia, gai garrantzitsua da, eta sakonean, e, personak ez bakarrik unkitu baizikan, personetan eragin haundia e, duen gaia da Gertatzen dena da, e, aurtegi askotako gaia gaiadela. E, batzuetan aurtegi hori izaten da, ba, esate baterako egun hauetan, Nafarroan, ba, eraikuntza baten inguruko loskaidos, era, eraikuntzaren inguruko, Mola eta Sanjurjo, generalaien gorpuen gora horretan. Baina beste batzuetan izaten daba biktimen ikuspegitik, biktimen guztien onarpen premia e, eta hori ere atera da e, eztabaida honetan, modu batera edo bestera eta beste batzuetan izaten daba memoriari eta esaten den kontakizunari, kontairari edo errelatuari e, buruzko eztabaida hori e, giz, gizakien izakion, e, kezka sakonenetan dagoen zerbaiteta, eta nik uste dut e, o, e, bakegintza bigarren mailan e, usteko alegina, e, bueno, salatu beharreko dela, baina e, beti horregoten dela aurpegi batekin edo bestearekin, ez beti berdinarekin. Presoena da aurpegi bat, preso gasoena aurpegi, zehatzago bat aurpegi horren eh baitan, e, baina ez dira bakarrik eh presoen goraberak dira baita ere ba biktimenak eta dira baita ere ba garai bateko gertakizunen e, kondaira hori nola e, justiziarekin eta egiarekin, baina baita ere eh orekarekin e, e, utzi behar dugun gure ondorekoentzat eta nola e, tan eh bueno, ba, garai bateko e, borroka guztiarrek erro edo zaina eh, politikoa zuen eta hori den eh, konpondu beharreko dugun ba eh, keska eta konpondu beharreko gelditzen zaigun erronka. Eh, Horregatikan guztiarengatik nik uste dut bakegintzarena beti maigainean dagoen gaia dela eta ez dela onargarria bigarren mailara bota edo eh, baztertu nahi izatea. Nik uste dut agertu dela, agertu dela batzuetan modu batera, beste batzuetan beste modu batera, eta Euskal Herriak, Euskal Herri e, nazioa bainan aitortu gabea garen honetan, Zalantzari kabe gaionek bat duela beti bere garrantzia. Eta nik anazpik marratuko nuke, eh? presok berailek ere baiitza hartu dutela. Zeren asko hitz egiten du preso eta ematen du batzutan presoek ez dutela hotxik. Aldutenean erabiltzen dute hotxa, eta honetan erabiltzen dutea, hor bat argitaratu dute eta eskatu Bait. dute zuzenki, ehatxe biluen dako botoba. Hortu, presoa idago kilabaitari itzegitea, eta kasontane bai, beraiek itzai indute, eta kokatu dute jendan, ba, nola akordioak bilatzeko beharrori, eta aurrera eramatako geratzen den, aurra indikan ez da. Milesker, Milesker, zuheri deneri, maite, Andoni, patxi baita ere gurekin eta momento batez zen Umberto, beraz, ontzuetari. Hora, beraz, itzuri ikibi bat egin dugu, egoaldeko lugalde autonomoko hauteskunde jurek, elduden igandian izanen baitira, eta segura ipatu ditugun gai horiek segida bat ere ukanen dute hauteskundetik eh, landa, ea eh, konkretoki gero ez gehiago promesak edo promesak,